И към още едно от събитията на деня, протестите организирани от правосъдие за всеки днес вечерта, само че през по-различен фокус няма да включим организатор от а, страна на правосъдие за всеки. А ще погледнем към отговора на въпроса, защо една опозиционна журналистка, се вълнува от протеста днес и то в страна, която не е нейнародна, но в която е намерила обежище след сблъсък с диктатура. Става дума за Маргарита Шурупова, руска опозиционна журналистка, която живее в Русе. Здравейте, Маргарита! Здравейте, здравейте! Благодаря ви много за да поканата. Казвате, че ще се постараете да бъдете пред Съдебната палата в Русе, Макар, че не сте българка, но се вълнувате за нашата страна България. Защо? Защото вече веднъж ми се наложа да напуснах една държава, след като тя се срина в диктатура и аз много болезни на възприемам признаците на автокрация, които започнах да забелязвам в българската политика. Аз зажавея тук вече три години и половина, успях да обикна вашата страна. Приятели тук, бих искала да остану в България, за това не мога да остана безучасна към това, което виждам. Освен това, дадох обещание на себе си, че повече няма да правя компромиси в совестта си, няма да молча, няма да застивам, предстивайки трилогата си. А, и така. Добре казвате, че виждате признаци а, на залитане към автокрация. Правите важен паралел. България днес е там, където Русия беше към края на 2000-ните, с параван на демокрация. Кажете просто с по, едно, по, по една ключова дума или изречение. А, какви са тези признаци за залитане към автокрация според вас? А... Според мен аз виждам признаци на ерозия на демокрация, на ерозия на демократичните институции в България, ерозия на доверие към съдебната власт, виждам концентрация на медиите в ръцета на политически дейци. Виждам голям натиск на опозицията и това ми плаши. Добре, обаче, ето ние имаме толкова шарена опозиция, има толкова много парламентарно представени партии, седем партии са в парламента, това са признаци на здрава и активна демокрация, свободен парламентарен живот, свободно политическо представителство. Но, обаче, моля, гледайте на руска Державна Дума. Тя всичко има а, няколко партии. Обаче, когато става Дума за а, приемане на чувствително решение, всички гласуват като едно ядро. И тук всичко виждам признаци на такива неща. Понякога, не винаге, но обаче се са заболязани само от мен. А, а смятате ли, че Русия е направила нещо като учебник, как да бъде опитомявана или пък създавана удобна опозиция? Разбира се. Премерът на Путин е много лош за всички демокрации по света. И сега ние виждаме как автокрации навсякъде се вдигнаха, вдигнаха главата си и да, според uh, мен uh, Путин има своите ученици uh, навсякъде по света. И даже uh, в по-големите държави от България. Сега, вероятно, много от хората като вас, руските опозиционери в изгнание, се питат къде сте сбъркали и какво сте подценили. Имате ли вече отговор, който може да помогне на гражданите на България? Uh като цяло не заспали заспали си. не намерихме оправдание че това е само алармизъм тревоги и не направиха много за предотвратение на това което почувва и Обществото ни а, беше прекалено атомизирана, прекалено апатична. Протестите ни а, бяха малобройни и къси а, бяха и исчезнаха. И за това имаме какво, каквото имаме. Протестите ви бяха малобройни, казвате. А, България е част от Европейския съюз и НАТО. Това достатъчно ли е? за да ни предпази от превземане не само отвътре, но и отвън. В смисъл да избегнем съдбата на Украина или пък да избегнем съдбата на руската демокрация на територията на самата Руска Федерация? Разбира се, това е голяма Плюс, плюс за България и я надявам се, че тези неща а, ще помагат а, на българите да запазят тяхната демокрация, обаче ние виждаме, че има вече държавите в Европейския съюз, които ние вече не ни можем да наричаме демокрации Като пример мога да... А, да, като пример, аз мога да кажа Унгария. Унгария, като такъв пример. А, добре, това вероятно е а, риска от а, легитимна фасада, проевропейска риторика, която обаче да се използва като прикритие. Това ли имате предвид? Прикритие за авторитаризъм. Да, разбира се, защото а, и Русия действаше така изглеждаше като има плурализъм в парламента, плурализъм в медиите, обаче това беше само фасад. А, а тук аз, например, също виждам, а че а, а скрити, скрити а, действия на власт и хора а, на, бяха направени по някакъв начин срещу европейския ред. Като най-излучен пример мога да е, наричам турския поток, който всъщност е, е, беше срещу Украина и това вече беше ясно, обаче той беше изграден. Връщам ви към Русия, буквално с молба да кажете година. Кога беше последният шанс а, да се противодейства на диктатурата а, там? За Русия трудно ми е да кажа, обаче експертите смятат, аз също смятам, че може би последният, последният, последният наш шанс. Беше през 2011-2013 години процесите на площада Болотная. А след тях вече всичко беше късно. Прекалено късно, за съжаление. Тогава, тогава имаше брутално смазване от силовите структури. Това ли е, това ли е рецептата за диктатура? Разбира се, разбира се, и това е един от а, много тревожни признаци, когато а, властта изгражда такива структури и финансира, їх, а, финансира ги. А, и протестиращи и лидерите им а, не бяха готови към такъв натиск и такова брутално смазване. И а, просто, просто. Това беше финал, обаче трябваше нещо против това, но ние не сме остали. А какво е посланието Ви към българските граждани като човек, който е видял тези, как да кажа, грешки и на руската опозиция, а и силата на смазване на гражданските протести в Русия? Като човек от страната, която е вече диктатура, а нямам право, да правя послание към к оште, демократичните хора, обаче мога просто кажа че моля, не повторяйте нашите грешки, моля, моля, будете все порано от нас, моля, моля ви, участвайте в живота на страната си, не се страхувайте, свободата ви е в вашите руце. Благодаря ви и за този откровен коментар за състоянието на демокрацията у нас и за паралелите и разликите между България и Русия, за тези точки без връщане, които могат да превърнат демокрацията в иллюзия. Маргарита Шурупова, България днес е там, където Русия беше в края на 2000 години. Ще повторим ли същите грешки? Отворен въпрос.